Berisainagusiaren tenore azurekin bernaetar gain eta eskualdean erreforman mementuko gauza frango da argitzeko. Eskumenak soin izanen diren mail desberdinetan ezta jakina, e atxe baiko alizi warentzat erreforma ezta hemengo behar er Ziburuko ikastola egoitzarik gabe asturttea bururatzean, mementoan prefabrikatuetan hor egoiteko itsarmena bururatzen, Gipulko auzapezak ez arahberitu nahi eta ez beste lekurik proposatzen ide. It armemena izen betu dute atzoegiak eta euskaltzaindiak helburua hegiak bere baitan biltzen duen hiztegia informatizatu eta paaldeko hiztegia gehiago sartzea euskalzaaindiaren leksikologian. Musikaren egunak urdinak benazteundahian, hogoita bostoren ekimenean hamoak bat taldek parte hartu zen dute, biarko siberoa nolakoa, horiek gauzatuko dituzte hogoita bostorenez, eta larun batean ikusten ahalko dira poieto horiek. Eta aroa, denbora grisa goizuntan eione. Eta bazterrak busti eurie egindu gau untan, eta goizuntan, mementuan atiri, baina eurisortak oraino goiz guzian atxalde untan, atxalderditsutan, zerua garbituko da, eta ondoko egunetan bero handia ere aipatzen da. Eskualdeen erreforma Hogoitabi eskualdetaik Hamalau litaizke Huri proposatzen du François Hollande presidentak Eskualde berrien kartan Akitania denbezela agertzen da Erreforma Ekainaren hemes orzian Aztertuko dute Ministroen koncheiluan Ustailean lege biltzarian Arte hortan aldaketak Izeitenalko direla Erandu Manuel Valtz lehen ministroak Erreforma proposat menak estitu aldiz se astene eskualdeek hartuko dituzten kompetentziak panchika janbide einchusen Oro diegindauko Georges Labase departementu Koburuak eta reforma espadubegitzeres ikusten bea da nork zer gaitasun hartuko dituen. eskualdeak moldatu behar direla antolakuntza ekonomiko hori begubatiburu joaiteko eta ez naiz batera kontra Artike bagintzak badira perimetro fisikoa kondutan hartzea eta bereziki zer ser Gaiteko, zer kompetentziarekin eta zer ahal, ukanen duten eskualdeak gaitasun hauen betetzeko. Fransua Holandek erreforma presentatziarekin argidio ere erri elkargoen ere muak eta gaitasunak zabaldu nahi dituela. Horrek baluke lotura prefetak ekain undarrean ipar euskal herriaren duen egiturak eta proposamenarekin. Fransua Maitea akitania eskualdeko lehen ordea. Garantz uniago a hau canen dupe eh, ri el cargoet or mogavat eh, finka tou bere proposamenian hoangle eh, beharizkela bana memento bere sibatian gaude prefetak egingo di tout proposamen batson par aldeari de eh, eta eh, curieuse nago ser proposamen eginmen duen venturas eh, ri el cargo... Oro korbat, ipar alde guziaren oposamen proposamen interesgarria uh, litaike. EHB-i koalizioa bertzalearen aldetik, behantolaketa hori ez talekuko behar eri egukitzen. Peio etxe behar e Behar dugunak egin bak dela... Uh, urbileko istituzio bat, eta gure lujaldea diduakionez, zabupen istituzional hori, eskema behi hoktan, ez da batek haipatzen. Gura tabeera uh, haipatzen da presetak proposamen batzu eginen dituela, baina uh, edo nolakoak izanik ere, guk behesten dugu, lujalde kolektivitate bat besterik ez dugu labeak, eta bukoko hoktan segituko dugu Eta erreforma horrekin, eskualde eta konxelur okurreko boza, sei labetez, gibela toak izanendira, berazelduden urteko lagazkenerat. Jendea Jende hainitza bardau jartzunen ahastatzean salatzeko eta berehala libratzea galdeiteko atzo bost lagun gelditu zituen Guardia Zibilak terrorismo agoratzeaz akusatuz, aritzulegi mendian, gudarien oiana eta kuen lekuaren muntatzeaz akusatuak dira Guardia Zibilak dena desegintzuen eta ahastatuak egun eremanak manak izanen dira Espainiako auzitegi nazionalerat. Bigazte bestalde atzo baiunako hauzitegi korreksionalean, luno itxasuntzia ondatu zelarik angelun, dron delako egazkin txipi bat baliatzeaz, eta jenden bizia lanjerian ezarzeaz horri kilan akutsatuak ziren, helikoptera ari zela marinelen untzitik ateratzen, egazkin txipi hori bilkizen ondoetan eta horrek traba ekarri zuela sokojier, bi eta hoita zazpi urteko bigizonek aitortu du Dute, ez zutela olakorik uste, prokuradoreak sei hilabete presondegi galdegin ditu suksiarekin eta tresnaren kentzea erabakia ustailaren lauan jakinen da. Berri honbat presuna bildu da barda tarnosen, salatzeko hor egitekoa den kamiunen egoiteko lekia, puskak hortik abialitaizke treinez, frantziai pahera ino eta kamiunainit ginlitaike horien ekartzerat edo hartzerat, kontra egiteko elkarte bat sortu da, lekua espaitu bat ere egokia hatxemeiten eta horiek zuten manifestaldia barda antulatzen ziburuko ikastolako jamairu aurrak karrikan galdi daitezke heldu den sartzetik oiti duela biurte urte marinela eskola publikoa libratu zen bi urte rentzat egiteko eta hor eman zieten baimena ikastolakoer bi eraikuntza prefabrikatu zarzeko, bi urte iragandira hitzarmena bururatu aurrai eta uzapezak gipuluk estie beste ater, atera biderik proposatzen alderantziz hauek egin proposamenak bastertu ditu Jose Luis Aizpudu Ikastolako ardura dunek errikoa izieldi zentroen instalatzeko prez direla, proposatu diote ausapesari, zentro honetan izan baitira lanak buruatu diren arte marinela eskola publikoko aurrak baina ausapesak ez du amore maiten eskola ritmo berriarekin gauzak aldatuko mendireta Lauda musika ikastolako lehendakaria. dakaria Herakut proposatu dugunar aparte zentroarekin ere mua Iakinez Aixi, Aixia dizentroa erabila dela Axtazten eta oporregunetan eta guk horreizu gula ikastola irekitzen mm. Axteeran pentsatzen ginoen horratera bide bat atxe matenaz ginoela Baina azkenean errandi dute ez ez zela jen proiektua, ez zela jena asmoetan Beraz Aixia dizentroi ez zengo ginoela erabila Hauzapezaren proposamen bakarra hau da Aurrak joan daitezela Piagas Lartzabal kolegiora Ziburnau ere Baina tokirik ez dagoela berten argodiatzen dute ikastolako ardura dunek A, erantzuna izan da Deuten aldienela, kolegiora. Badela, ziburun kolegio bat, sehaskarena, beraz, aurrak okatzen aldirela sehaskako kolegion, lartza bat kolegion. Egin diteik bat, erran diguten nun, nun spehazkik okatzen gure prefabrikatu eta bar, guguk argiki erran digugu, ez dela posible, ez dela lekurik. Kolegioaren ez da aski leku, gainera ikastoretan badagero eta orde jo, beraz, kolegioa ere gain dito izan endala izter, Eta hori parte, e, zaigu bat elegokei duriten amaikastolako batzu kolegioan kolegioan sartzea. Alkateren jokamoldaren aurrean, bi proposamen egin dizkio ziburuko ikastolak gipururi. Lehenik eremu publikoiko aparkaleku bat ustea bertan perfabrikatuak ezartzeko eskatua diote, baina ezetz erantzun die oniere. Aste lehenian, elgeretatze bat eginen dute ikastolako buhasuek ziburuko postaren haitzinean. Hitzarmena izenpetu dute herriak eta euskaltzaindiak helburua herriak bere baitan biltzen duen histegia informatizatu eta euskaltzaindiak landu ondoan iparaldeko hiztegia gehiago sartzea euskal zaindiaren leksikologian. Nola lan egiten duten, espikatzen dauku, Andoni Sagarna euskal zaindiako leksikoaren arduradunak. Ba, testua biltzen dira, gaur egun batez ere e, kazetetatik eta telebistatik, eta irratetatik, eta ba, testu idatziak, eh? Eta gero testu hoiek aztertzen dira, ikusten da, hor e, nola ere diren e, izkuntza elementuak direla hitzak edo direla bestelako elementuak, eta hortik ateratzen dugu, nork noiz nola zenbat noiztik eta abar erabiltzen den zerbait. Ta hortik e, erabakitzen dugu ba, zerbaitek izan behar duen Euskara Baturako lekua, ala den txokokeria hautsa, hala den zerbait okersortua eta abar. Eta, eta ba, oso lagun garri zeigu, hain zuzen, holako ba, testuak eukitzea erdiarenak bezalakoak. Euskal zaindiak hogeita hahau miliun testu hitz baditu, katalogatiak eta hemendik urte ehunda geraako bi milunetarat heltzea pentsatzen dute. Musikaren eguneko jogeita botoren kono ekimena azina beste uhatsz bat egginenndu hasteundagian duela hastezonbait xiberoko gazteriari dei bat zabaldu zuten Biltxokoa eta hasia elkartek sorkuntzaren bidez biarko Bikoxibera gaiaren jogatzeko. Deia entzunik izan da hamak bat taldek parte hartuko dute, antolatzaileak kontent agertu zauzku gaztek hititzaen hartzeko auahtatu beitira joan Chibegi. Alaikha chaixin gaibat basian chibeo tar gasté yak no laikus uh, Hortaik le madeschpertin el kizuk kuschtenal chagu herietako bex sitarchuna kedo uskain egoera. Sa regitna haldugin goen moskinekin chibeo aktualitatia ebai la bonne cha economia engaña eta anyebat, uh, Otaik. Importantez amaiten uh, gyni nasian dinam dinamika zerbaiten xortzi agazten uh, unguyan. Aminu at hitza haxde zen, mani abates uh, alaveshte. Betzik behar pertsonak entzuten tutsiago uh, kultur hain uh, unguyan edo ekonomia, hain unguyan edo hori eta hori justoki uh, gaztik beharko gizartzi abaitan haigun uh, tian uh, ensuntze uh, basien ehaiteko. Asteundaruntan, hogoita bostorenez, beren ideiak gauzatuko dituzte, eta hori guzia, larun batean, erakutsia izanenda urdinak ben goizeko hamahontaik goiti, eta aratsaldean, ez tabada ere izanenda basen afarua eta lapurdiko gazteekin, bako txak bere eskualdean ereman ere duen esperientziaren berri emanen dute. Atxalde Baionako baijonako asegurantzakutxak diabetaren prebentzioa eginen du, hortako nahiduenak glizemia kontrola egiten halko du urhidik, hori bereala egina da, emaitzen arabera behar aholkuak emanak izanen dira, edo mediku baten ganatik izanen, beraz atxaldeko oren bat eterdi taik lauak eterdiak arte, diabeta azterketa lekua idikia izanen da, baijonako alemarineko ZPM-en egoitzan.